Hadirin dan hadirat yang saya cintai yang saya muliakan Inilah beberapa tanda-tanda daripada kita orang Islam dan ada perkataan peringatan yang agak keras daripada Said Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah Amir Amirul Mukminin beliau mengatakan Barang siapa Yang tidak tergetar hatinya buat pergi siarah Mengerjakan haji ke Mekah itu ah, Saya takut katanya kalau dia mati menjadi orang Yahudi Atau menjadi orang Nasrani Sebab itu Di dalam zaman yang sebagai sekarang ini Alhamdulillah zaman damai peperangan tidak ada hubungan dunia bertambah dekat bertambah rapat terutama dengan kemajuan adanya kapal terbang sekarang ini 427 Boeing ada lagi pesawat baru yang lebih kencang itu semuanya menjadikan dekatnya menjadikan mudahnya kita buat ke sampai ke tempat itu kita melihat bukit-bukit gunung-gunung kelihatan Jabal Nur yang kalau kita keluar dari kota Mekah kira-kira setengah jam sudah kelihatan puncak dari bukit itu dengan badan yang kuat masih muda kira-kira dua jam sudah sampai ke atas atau Jabal Sur tempat Nabi Muhammad bersembunyi waktu dia akan pindah ke Madinah bersama Abu Bakar yang di situ datang ayat sahnyas na yenih idhuma fil warid idhqa lalis sahibi la tahzan inna Allah seketika dia berdua dengan sahabatnya Abu Bakar berlindung di dalam gua Jabal Sur itu. Orang sudah mengancam dari luar. Abu Bakar sudah cemas. Kalau-kalau Nabi kelihatan, bukan dia cemas jiwanya sendiri. Biar dia mati asal Nabi jangan tersimbul. Tapi Nabi membujuknya. la tazan kau jangan bertukar cita. Allah bersama kita. Hadirin. Saudara-saudaraku. Laki-laki dan perempuan. Semuanya ini adalah hal-hal kejadian Yang kita alami semuanya Dan lekat dalam hati kita Dan kita ingin berulang kembali Apabila kita sa'i Antara safa dan merawat Membaca doa-doa yang maksur daripada Rasulullah Apabila sesudah itu kita punya kepala Digunting rambut kita Tahalul namanya Kita sudah boleh memakai pakaian yang biasa Kembali sesudah pakaian Ya Ram. Hati kita pun terang Muka kita pun jernih Ada orang yang mengumpulkan uang Dari tahun ke tahun Ada seorang teman saya Di Masjid Agung Al-Azhar Boleh saya sebut namanya Muhammad Tahar lebih 10 tahun dia mengumpulkan duit Ingin hendak ke Mekah Ingin hendak ke Mekah Setelah hampir berangkat Uang belum cukup Kalau tambah 100 ribu lagi itu bisa Dia tambah-tambah Datang tahun yang akan datang Rupanya sewa kapal ke Mekah bertambah naik uangnya yang tidak cukup Tidak cukup juga diri setelah hampir sepuluh tahun dia mengumpul-kumpul uang tidak cukup tidak cukup juga beberapa orang dermawan memberinya tambah uang di antaranya almarhum dr Isa memberikan sehingga cukup dia pergi ke Mekah tahun 1974 dia ke Mekah bukan main dalam kemiskinan tapi hati besar di dalam kesedihan tapi muka manja, dia bangga dia kembali. Benar dikatakan bahawa orang ke Mekah hendaklah dengan ongkos yang cukup, dengan belanja yang penuh, jangan sampai minta kepada orang lain. Itu benar. Tetapi apakah agama menutup pintu bagi orang berbuat baik akan berbuat baik? Kalau begitu berapalah orang yang akan sempat pergi ke Mekah. Banyak kejadian orang memberikan pergilah pergilah kami tolong tuh pulangnya hatinya pun puas. Ini contoh fas tabiqul khairat berlomba berbuat kebajikan dan kebajikan yang utama itu man kasyafah muslimin kurbatan min kurabili dunia. Kashaf Allahu lahu qurbatan min qurbi yawm Barang siapa yang menolong seorang kesusahan dalam dunia ini niscaya Allah pun akan menolongnya pula dari kesusahan di hari akhirat esok